Karibu tena mpenzi mtazamaji wa chinelea yako ania ni marifa Karibu katika mwendelezo wa sehemu ya pili Sehemu ya pili ya makala ina muhusu, bige filimbi alieibisha marikani kwa mapana Nina kuletea hii leo ni mimi Arthur Daima Na pia napatikana katika Instagram kwa la Arthur Daima Sakata alinaanza kwa Snowden kutafuta waandishi Waandishi atakaoamini waamini iliwaweza tuasiri hizi wa ulimwengu ndipo alipoamua kuwasiliana na mwandishi mashuhuri kutoka katika gazeti la The Guardian la nchini Uingereza ndugu Glenn Greenwald ambaye ni raia wa Marekani na bwana Ewen Macaskie ambaye ni raia wa Scotland pia akafanya mawasiliano na mtengeneza dokumentari mashuhuri Bibi Laura Poitras ambaye pia ni raia wa Marekani Ilikuweza kuwa huru katika kuzungumza na kuzitoa siri alizokuwa nazo Alikuwa ameshajiandaa kwa kila litakalokuja mbele yake. Alijua safari aliyoichagua si ishwari. Aliwaficha wazazi wake pamoja na girlfriend wake. Alisafiri mpaka nchini China katika jimbo la Hong Kong na kuwasiliana na waandishi hawa wawili na mtengeneza documentary ambao nao kwa umakini mkuu walisafiri kutoka sehemu walizokuwepo mpaka jimboni Hong Kong. Lengo hasa alikiwa ni kusikiliza na kujiridhisha kama asemayo huyu yana mashiko na ni stories zenye umuhimu na ukubwa huo. Kifupi mafaili yalikuwa mengi sana na siri zilikuwa nyingi ambazo kwa hakika zilikwenda litingisha taifa la Marekani na zaidi kuibua hisia tofauti kutoka kwa raia wa nchi hiyo ndani na nje ya nchi. Zaidi ni mataifa washirika wa, wa Marekani ambao nao hawakuacha salama katika sakata hilo. Edward Snowden limemfanya awe ni mkimbizi. Mkimbizi mwenye kuitaji hifadhi katika nchi ambazo zitamkingia kifua. Kuna watu na mataifa ambayo yamekuwa yakichangia pesa, ili bwana Snowden aweze kula na kunywa, kwani alichokifanya ni kikubwa, na wanamuona kama ni mtu muhimu na shujaa. Ingawa yi mwenyewe hapendi kutumia njia hii kama chanzo cha mapato. Badala yake huwa anajitolea kufanya semi na zawazi, vioni na sehemu kadhaa nchini Urusi na kupata mkate wa kila siku. Maraba baada ya kuruhusu waandishi hao kuanza chapisha habari hii na kuruhusu ulimwengu kujua kuhusu sakata hili nchi takribani 27 zilikataa kumpa hifadhi bwana Snowden Kuna baadhi zilikataa zikiogopa kuingia matadizoni na nchi ya Marekani na kuna baadhi zilikiri kwamba zilifanya mawasiliano ya moja kwa moja na serikali ya Marekani kupitia aliyekuwa makamu wa rais wa nchi hiyo bwana Joe Biden ambaye kwa sasa ni rais wa nchi hiyo Fano. Mnamo June 29 w 2013 Kwa Biden ambaye alikuwa ni makamu wa raisi wa nji Amerikani. Chini ya kiongozi Obama Alifanya mawasiliano na raisiwa wa Ecuador Ndugu Rafael Correa Ambaye alipokea maombi ya ifadhi kutoka kwa ndugu Snowden Gazeti mtandaula The Guardian li ripoti Urusinao walipokea maombi hayo ya Snowden Iki ambatana na nchi kama ujirmani, ufaransa na Cuba Tia tovuti ya Wiklix Snowden alisema aliondoka China Kutokana na kujihisi hayupo salama Nchi kama Brazil India Norway and Poland Zilimkatalia kupata ifadhi Wakati nchi kama Ecuador Austria, Finland German, Ireland Netherlands, Norway, Poland Spain na Switzerland Zilimtaka aombe ifadhi Akio ameshafika ndanya nchiusika Swali nije Angfikaji wakati maanga kadhaa ya nchi yaalishatangaza kudoruhusu ndege ilakayo Snowden kukatiza katika maeneo yao. Hembu tuangazie baadhi ya siri ambazo Snowden alizivujisha kwa wanaari na kuifanya Marekani kuwa na hasira na mpuli za filimbi huyo. Inasemekana bwa Snowden alipakuwa mafaili za milioni ya milioni lakitano, yenye siri mbalimbali mbali za serikali hiyo, baadhi yake ni pamoja na kusikiliza na kufuatilia mazungumzo ya watumiaji wa simu za mikononi pia uwepo wa mfumo ulioitwa Prism uliokuwa ukichunguza na kufuatilia makampuni ya teknolojia makampuni mfano Facebook, Google na Microsoft na pia NSA kufuatilia na kuchunguza nchi nyingine kisiri siri na zaidi ni kufuatilia mazungumzo ya viongozi wakubwa ulimwunguni kama marais na mawaziri wa nchi na mashirika kadhaa bomo mingi mwingi juu ya namna Marekani imekuwa ikiendesha shughuli zake na katika kujisafisha kwenye sendo hii Marekani imetumia njia tofauti tofauti huku ikijizatiti kwa kuongeza umakini katika wafanyakazi wao katika nyanja muhimu zenye kuhifadhi taarifa na habari ili tatizo kama la Snowden lisiweze jurudia zaidi ya yote bwana Snowden ameweza saidia kwa kiasi kikubwa sana kuongezeka kwa ulinzi na usalama katika kutumia mitandao na tehama kwa ujumla wote duniani mataifa makampuni na washirika wao wamekuwa makini maradufu katika kuhakikisha ncheze nygu kama Marekani haziwezi fanya walio kuwa wakifanya nyuma kwa sasa bwana Snowden bado yubo nchini Urusi na amefanikiwa kupada mtoto na aliyekuwa mchumba wake wa kitambo hicho Marekani bado inamtamani ili aweze shitakiwa na kufunguliwa mashitaka kada, ambayo kwa hakika endapo wa kwenye kuminanani zao ni lazima aimbe halleluya.